وخل المنام جرى العمر يمضي وراء من سرامه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادئ له Ašhedu anna ilaha illa Allah, wa ašhedu anna Muhammadan abduhu wa rasulu Wa kala Rabbuna fi kitabihi kareem, ba'da uvzubillahi min ashaitanil rajim Gaa ayyuhal ladhina amenu takun Allahe haka tukati, wa la temutunna illa wantu muslimuni Zahvala prikvada uzvišima vallahu jalla wa anu, ko ga naš gospodar uputi napravi put zaista i upućen Ako ga ostavi u zablu, nije naći nikoga, ko će ga napravi put putit svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed aleyhi salatu wa salam posljednji Allaho poslanih poslan sa istinom. Naš gospodar plemeniti je kazao svojoj plemenitoj knjizi o vjernici bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Hvala Allaha subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i ponovno okupio i savkupio na bareć mjestu da nastavimo, ako da govoriti o najveličanstvenijoj ispoznaji, a to je ispoznanja Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena kojima se On subhanahu wa ta'ala opisao u svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika Muhammeda alih salatu wasalam. Prije nego što otpočnemo sa večerašnjom tijemom, sa novim imenima koja ćemo večera sa da odje spomijeniti, posljednje ime koje smo radili, koje je? Sve Što ima značenje... Večeras draga braću, govorimo o tri nova veličanstvena Allahova Tebareke Wa ta'ala imena. Znači tri nova veličanstvena Allahova Tebareke Wa ta'ala imena, kažemo uvijek nova za nas su ovdje po pitanju naše govora, a ona su od kojima se Allah subhanahu wa ta'ala opisao i svojstva koja sadrže sadrže u sebi. E, prije svega Allahova subhanahu wa ta'ala ime El Qadir drugo ime Al-Qadir i treće je tedir tri Allahova lijepa imena koja su sličnog značenja kako učenjaci kažu da postoji razlika između tih ono što je jedinstveno kod ova tri Allahova Tebareke ve Taala imena jeste da sve tri imena ukućuju i ukazuju na Allahov Tebareke ve Taala moć, snagu da je on Al-Qadir moćniji El Qadir svemogući i El Muqtadir svemoćni. S tim da kako vidite znači, ovdje kako smo pokušali na bosanskom jeziku da naprijemo razliku, kako kažu učenjaci znači, El Qadir, odnosno El Qadir je obuhvatnijeg i jačeg značenja od Allahovog Tebarekeva ta'ala imena Qadir. Znači sadrži e, veći opis Allahove Tebarekeva ta'ala snage ime na Kadir, a Muqtadir znači još više, još više i to ćemo ako ovdje pojasniti, pojasniti večeras u toku našeg predavanja. U arapskom jeziku, u arapskom jeziku kako ste već sada mogli shvatiti, o, ova imena znači ukazuju na Allahovu tebareke keletala snagu, s tim znači da se ta snaga kako smo kazali uvijek, da ove osobine određene posjeduju stvorenja, a znači, stvorenje posjeduje snagu opisanu je svojstom s tim da Allahova te bareke savršena osobina njegovi apsolutne snage niti slučaju se ne može porediti sa snagom stvorenja niti svojstvo stvorenja se može porediti sa svojstvom Allahove tebare, Tebareke bareke te bilo koje bilo koje osobine nač u arapskom jeziku el qadru Al-qudratu i meqdar odnosno jezičari kažu da ima značenje uota, kuveta snage. Imamo također u arapskom jeziku takdir što ima značenje procijeniti, odrediti i to je došo hadisu poslanika sallallahu alejhi ve kada je govorio za početak, za početak posta, odnosno za prekidanje posta kako je došo U Buhari novih zbirci hadisa, da kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Idza ra'eitumuhu fasumū." Kada ga vidite, to jest mlažak kada nastupi, kada nastane mjesec Ramazana, vi odpočnete sa postom, odnosno tada znači počnete da postite. Pa zatim kaže: "Wa idza ra'eitumuhu fa'ftirū." Kada ga ponovo na kontoga vidite, mjesec mlažak, prestanite sa postom. I onda na poslanata mesela šta ako se nebi šta ako uh, bude znači na nebu oblaka pa zakone mjesec mlađak da li treba posti što treba točimti znači trenutku poslanik sallallahu alajhi ve selleme ukazuje i ovo nam je dokaz znači da ovdje kader i znači takdir imaju značenje uh, imaju značenje odrediti odrediti znači broj dana pa kaže poslanik fe ingamme gam alajkum A ako vam se u kojim slučajim zakloni viđenje mjeseca, mlađa kad kaže tada u tom trenutku ga vi odrijedite, odnosno začunajte taj broj dana, odnosno u drugim rivajtima kako je došlo potpunite sa 30, 30 dana posta, sa 30 dana posta. Znači vidimo da ima znači, odrijediti e, značenje u arapskom mjestu. Također ima ono poznato, već vama kad kaže se Kadar, da se misli na Allahu subhanahu wa ta'ala odredbu. Da znači odredba u pitanja Allaha te bareke te bareke wa ta'ala. Isto tako ima značenje kaderehu. Poštovati, cijeniti, veličati. I to ćemo naći u rečima Allaha subhanahu wa ta'ala: Ma qadara Allah haqqo kadrihi Oni nisu Allaha subhanahu wa ta'ala zato što Oni nisu Allaha subhanahu wa ta'ala po ovom značenju veličali. Onako kako treba, odnosno ima značenje nisu spoznali Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako ga treba istinski spoznati. Odnosno nisu ga veličali, nisu ga cijenili istinskim cijenjenjima. I vidjet ćemo što je ibn Abbas radijelallahu vam um, kazao po pitanju značenja riječi Vama kaderullaha haqqa kadrihim. Jer ovaj ajt, odnosno ovakav način Allahovog Tebarekeva Ta'ala obraćajem se nalazi na nekoliko mjesta na nekoliko mjesta u Kur'anu. Kao što smo rekli, znači postoji razlika između ovih imena ono što je jedinstveno za sve njih da ukazuje u kući na Allahovog Tebarekeva Ta'ala moć da je on svemoćan da je on svemoćan u svemu onome što je on Subhanahu Wa Ta'ala odredio stvorio što je odredio i stvorio i da se u svijetu postojanje ništa ne dešava bez Allahove tebareke ve ta'ala apsolutne moći. Apsolutne moći. Šta god da se dešava, šta god da se radi, dešava se isključivo što je on tebareke ve ta'ala htio. A ono što je on subhanovat Allah htio da bi se znači desilo, mora postojati moć da se sprovede. I vidjet ćemo od podova razliku između znači moći koju posljeduju stvorenja i koji posljeduju uzvišenja Allah tebareke ve ta'ala. Prije svega, Allahuva ime El Qadir القران استبميني 12 نا ميستا. ناشر القادر والقران نا "قل هو القادر على أن يبعث عليكم زاد من فوقكم او من تحت ارجلكم أو يلبسكم شيئا ويضيق بعضكم باس بعد انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون" Joj ovaj ajet nam je jako bitan. Inače svi ajeti koje već raz prodimo proučili, uvijek smo govorili da se treba obratiti pažnja kada dolazio šano ukazie na značenje ovih velikih veličanstvenih imena, odnosno kada završava određeni Kur'anske ajete, ajet, zašto završava sa određenim imenima. I uvijek smo govorili znači da je završetak jako bitan jer on upravo znači ukazuje na ono što je Allah tebareke vetarah htio kazati znači na pouk onoga što mi trebamo da zaključimo. Ovaj Anski ajtak u prijevodu značenja znači, reci Allah subhanahu wa ta'ala je kadar. Sve učinite. Pa također, znači on subhanahu wa ta'ala u stanju da pošalje na vas kaznu odozgo. I kad budemo razmišljali o ovom kuranskom ajetu, u plodovima vidjet ćemo značenje toga. Zatim, on te bareke letala je u stanju, u nastavku ajeta, poslati kazmu od os do. Od os do. I također, znači treća stvar, jeste u da vas podijeli u skupinu, u grupe. Da osjetite, da osjetite bijez, srđbu, moć i nadmoć jedni nad drugima. Poslanik Kareysa ta va koji bilježi Buharija kada je proučio ovaj kuranski ajet, pa prvi dio znači da je on u stanju Allah subhanahu wa ta'ala da pošalje šta? Kazno dozgo poslanik je proučio dovu a'udhu bi vezhhik utjećem se tvojim licem. Pa kada je proučio drugi dio ispod znači vas takođe je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao utjećem se tvojim licem. I nakon toga, kada je došao ovaj treći dio, da i oni su također u stanju Allah subhanahu wa ta'ala si izdijeli i podijeli skupine, pa da osjetite snagu jedni znači, od drugi kaže je poslanik sallallahu sallam, ovo je, kaže Eysar, ovo je puno lakše, ovo je moguće podnijeti, ali kazno Allah subhanahu wa ta'ala, kada nastupi od ozgo ili od ozdo, koji je u stanju podnijeti? niko. Ume tako se izdijeli, ako se podijeli, inšaláh, Uz Allah'u Tebareke V'tal'a pomoć argumentima načinom kako treba da se dokazuje, pojašnjava, poziva lijepom riječom i praksom poslanika sa Allah'u aljih i veselene može doći do rezultata, do popravke. Ali kada Allah' Subhanahu Teala spusti svoju srđbu, kada spusti svoju kaznu, niko nije u stanju tu kaznu vratiti, niko nije u stanju znači spriječiti da se to desi kada Allah' Tebareke V'tal'a odnese. Mađutim znači, što je od dokaz? Lahu' al-Qadir. On je samoguć. moguć, sve moćan. On je moćan, Allah te bareke wa ta'ala, da u svakom trenutku kaznu svoju spusti. Pa znam se gdje su srca ljudi kada čuju ovaj govor Allaha subhanahu wa ta'ala. Da li obuzme strah srca ljudi u trenutku kada proći da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji u svakom trenutku, svakom dijeliću, sekunde, može da uništi, može da kazni. Kad si u nepokornosti Allaha te bareke wa ta'ala, da li si svijestan, da on može to učiniti. Zato je jako bitno alahvate i kevetala imena razumjeti, svatiti značenje na što na što ukazuju. Zati mladi dželalun sura Jasir u 81. majtu kaže: "Ello reisalzi qalaqas semawati vel ard biqadirin. Al an yakhluqa misla." Zani onaj koji je stvorio nebesa i zemlju, subhana sadam nebesa, sadam zemalja. Zani on isti Ustanju, stvoriti ponovo slično njima. Isto, da stvori nebesa i zemlju. Čovjek kada razmislio o kosmosu, o asioni, samo onome što nose, o svemu onome što stoji na zemlji, ono što je u zemlji, na nebesima, Hvala Subhanova tala, kako je to lahko stvorio, u stanju je, svemoćan je, stvoriti slično tome. Isto, potpuno isto. I više od toga, Zatim Allah Žešan kaže Bela, va huo al-kallākul alīm Svakako, on je u stanju to sve stvoriti jer je on, al-kallāk koji sve stvara i koji je sve znajući i zna kako će stvoriti Zato je Allah Žešanu prije nego što je stvorio znao šta će stvoriti, ili tako? I večerašnje predavanje isto tako obuhvata znači od plodova spoznaje ovih imena Allahu kader odredbu, ali mi nije ćemo se znači dotaći toga, zbog čega? Jer smo o tome govorili u kojem imenu? Sad se spominjamo o kuranskom ajde. Halika. Tu su pojasnili. Pojasnili smo imenu El Alim. Također znači stvaranje. I Allahu Tebare Kvetala, odredbu. Kao što smo pojasni u El Musawir. I El-Bari, tri imena Allah Tebare i koja su povijezana u značenju, u tim imenima su spominjali, znači detaljno, detaljno o Allaho Tebare i Kevatana odredno. Zatim, Allahovo ime El-Kadir se spominje na 45 mjesta u Kur'an. Na 45 mjesta u Kur'an. Prvo imen, ime El-Kadir, na koliko mjesta? 12. Ovo znači na 45 mjesta. Allah Đelšano kaže u Suri Bekare, 148 ajetu, اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Gdje se vi nađete Allah je znači kadar se vas sakupiti i sve će vas sakupiti gdje god da se nađu stvorenja jer je Allah tebā reka ve ta'ala sve močan On sve može Allah subhanu wa ta ta'ala je i vidjećemo ako budemo znači, detaljno pratili <kuh> Izlaganje da oni koji negiraju mnoge stvari nisu svjesni i zato Allah šanhu u Kur'anu spominje وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ i nisu ga spoznali Allaha subhanahu wa ta'ala istinskom spoznanju jer onaj koji spozna da je Allah sve moguć puno toga će znači. odnosno sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio u Kur'anu on će da vjeruje čvrsto i u sunetu poslanika sallahu ve v.s. Ali onaj koji ne bude spoznao Allaha Subhanahu wa ta'ala da je sve mogući, da sve može, njemu da teško pada. Kako Allaha Subhanahu ta'ala se spušta na dunjaličko nebo? Ovdje, znači, ova mesela kod ovih imena El-Qadir, El-Qadir, Muqtadir, Ibnu Kajim to povezuje sa Allahovim Tebareke wa ta'ala spuštanjem na dunjaličko nebo. Povezuje sa e, Allahovim Tebareke wa ta'ala uzdizanjem iznad, iznad Arša. I kaže onaj ko Znači, onaj ko nije spoznao Allaha Đelšanu Da je on, kulli še in kadir, Da on sve može Taj ne potvrđuje Da Allaha Đelšanu sve može Kako kaže ne potvrđuje da on sve može A svi izgovaraju Inna Allahe Allaha Kulli Šeji Kadir Allah je sve moguć. Kaže, kada se spomene da se on uzdigao iznad Arša nakon stvaranja nebesa i zemlje Oni kažu, ne, nije. Kada je tako, ne potvrđuju da Allah se može. Kada Allah Đi Lašanu ukazuje u suretu poslanika sallahu aljih i vasaleme, da se spušta na djeljčko nebo svake noći. Oni kažu, ne, nije moguće. Pa kaže, oni također ne potvrđuju da Allah Đi Lašanu sve može. I kaže, ostala dijela laha bareke keletala, či svojstva koja su vezana za laha tebare keletala, djelovanje. Oni ga nisu spoznali. Jer ne potvrđuju, iako riječ me izgovor, izgo, izgovaraju, oni, znači, nisu zaista spoznani Alaha Tebarek, jer je tamo neko kako ga treba spoznati. I pogledajte, ovo znači, ala kuli kadir, on povezi sa ovom meselom. Sa meselom, tako da, ova imena uzvišenog Alaha o kojima mi govorimo, može se pričati, pričati, pričati, nadovezivati, nadovezivati o svemu, o svemu. Mi ćemo pokušati kratkim cvrtama na, na neke stvari. Zatim Allah Jelešanu kaže u suri Ma'ide u četvrdesetom ajtu Alem ta'alam enna Allahe lehu mulku s samavati val ard ju'azzimu men ješa'u wa jagu'firu li men ješa'u I to samo njemu pripada, ali ikon drugom ala kulli še'im qadir Zar ne znaš Kov je Kur'an objavljeno Poslaliku alaihissalatu wassalam Zato neki kada prevode ovo Alem ta'alam ta Ti sigurno znaš <laughs> Posladni Salasalem bio ubijeđen da je Allah Žešan i zemlje. Ali je ovo isto tako obraćanje kom svima onima koji želi da vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala Allah Žešan koji ukazuje na stvaraju nebesa i zemlje da je on stvoritelj svega toga da je stvoritelj svega toga i da on kažnjava koga on hoće i da on jedini oprašta kome on hoće. Znači pogledaj, tu je snaga, tu je moć kada možeš kazniti i kada možeš oprostiti. Razumijete, to je to prava moć koja pripada samo Allah'u. Koliko se danas mi osjećamo posebnim kada možemo, jel, spustiti neku neki u huknu propis na nekoga da udari gdje. <laughs> Nemoj ga udariti. Znaš, postoji glavni, jer te svi slušaju. Znamiste, Allah'a subhanahu wa ta'ala koji kažnjava koga on hoće i koji oprašta kome on hoće. Koliko je broj stvorenja, niko ne zna osim Allah'a subhanahu wa ta'ala. I to je ta istinska moć i snaga koja njemu pripada i to ćemo navesti na kraju koboda. Wallahu ala kulli shay'in qadir. A Allah yasmach. Allah sve može. Allah je moćan. Du radiš da god on te barek vetana požer. Zatim Allah dželel hoşan kaže u suri u 17. ajetu "Wa in yamsa'ka Allahu bi darrin fala kashifa lahu Ako te bilo kakva neđač Od Allaha pogodit, snađe, zadesi. Niko ti habibi ne može odoljeti osim onaj koji ti je spustio tu nedaču. A ko je taj? Allah te bareke ve taala, niko drugi. Nema čudotvara, čudotvoraca. Nema ljudi koji ti mogu dati znači, pomoć. Danas ljudi svi traže lijek, na svim pogrešnim vratima, nikon dolazi na na prava vrata da potraži lijek. A to je kod Allaha te bareke, te bareke ve taala, onaj koji je spustio nedaču je jedini u stanju da je otklanjen. Jedini. Allah je na nasluku kaže وَيَمْسَزْكَ بِهْخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Ako te zadesi kakva blagodat, kakav hajr od Allah je on je sve moguć. On je sve moguć da to učini. Jedno i drugo. I ne da ću Ne da kada spusti jedini otklanjan. I niko drugi. Hajr koji ti dadne, on ga daje. Niko drugi. Jer je on sve moguć da te počasti i dati to da. Međutim, da li ima oni koji zahvaljuju, koji su zahvalnati na tim Allahim, tabareke vatala, na izmjernim blagodatima. Zatim Allah, djelašanuhu, ima el-muqtadir, spominje na četiri mjesta u Kur'anu. Znači, el-muqtadir na četiri mjesta. Prije svega u suri Kef, svi učite, svi znate Kur'anski ajto, 45. majto, djela djelašanuhu kaže وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا I Allah ima nad svakoj stvari moć. Nad svakoj stvari moć. A bih bi ništa iz okvir, Allaho je univerzalne moćne i može izaći. Ne može što izaći. Allah kada nešto odredi, nema toga ako može to izbjeći. Ko može pobjeći tome. Allaho odrebe ga stiže. Emr, Allaho tevare kevatale. Samo kaže, kum feyakum, budi ono bivan ta prava, istinska moć koja samo pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko dana Sahira želi da imaju da posjeduju dio takve moći? Pa žele da imitiraju stvoritelja. Koliko je kroz istoriju bilo oni koji su tvrdili da su bogovi i slično, koji su pokušavali znači da dožive i da pomisle da imaju taj dio moći. A u stvari nikada nisu imali ti može neko stvorenja posjedavati ono moć koju posjedio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. U Surah Al-Kamer, u 44. i 45. majte, Allah vam kaže Inna li mutaqine fi džanati uanahar Bogobojazni mutakije, iskreni Allahovi te barek ovaj robovi će biti, gdje? U dženevskim vašćama, u dženevskim vašćama pored rijeka, pored rijeka, to će biti iskreni mutakije i ovaj ajt kada je proučio ko, preselio je. U ovoj zadnji riječ kada je proučio, znači učenjem Kur'ana ili u tog Kur'ana, proučio dva Kur'anske ajte, znači ajte koji ide posle ovoga i preselio je. Ko je taj od velikana Umeta? Svi znate sva. Ja kad kažem, ja ću se znam. Ibn Taymi je, A onaj koji prenosi to je Ibn Kajim, Rahima Guma. Znači da su ovo zanje riječi, prilukom učenja Kur'ana, kada je došao do ovih kur'anske ajta, preselio, pogledajte završetka, kerameti za one koji su, znači, uzijen ga pri njemu, vidjeli na koji način je završio, lijep završetak, znak lijepog završetka, da će mu tekije biti, dje U dželeskim bašćama, pored rijeka. Jelađeš ono kaže nakon toga, ti meq'adi sidqayne inda melikim muqtadir. Na mjestima posebnim, gdje će biti i sa kojim mjestima će oni biti zadovoljni, kod moćnog i istinskog vladara, kod moćnog i istinskog vladara. I kada je to proučio, preselio je. Ovdje nema dokaz da Allah Želešanu se opisuje sa imenom Mukotedir, što je jedno od lijepi lijepih imena. Tako da, kako smo kazali, ovo uzvišeno veličanstveno ime Allah Subhanu Wa Ta'ala se spominje na četiri mjesta u Kur'anu. Šta su učenjaci kazali, kako značenje imaju ova imena kada se odnose na Allah Subhanu Wa Ta'ala? Prije svega, Al Ali je kazao za ime Al-Qadir. Znači, par definicija se odnose na ime Al-Qadir. Allah Subhanu Wa Ta'ala je kader. Allah Subhanu Wa Ta'ala je kader učiniti sve što poželi. U tome ga niko ne može spriječiti, niti se može izbjeći ono što on poželi učiniti. To je akidah koju nas uči, koju i Allah i poslanih sallahu alihi wa sallam. Allah kada nešto odredi, ne možeš pobiješ od toga. Moraš biti zadovoljan s tim. Ne možeš šumaći tome. Kad te je pogodilo, e, da sam to i to radio, ne me to snašlo. Nema Habibija. Allahova odredba sustiže. Allahova odredba se spušta i ne možeš se ti odstraniti osim ako ti Allah nije propisao da ćeš nekim sebebima odstraniti tu odredbu Allaha subhana ve taala kao što je kao što je dova kao što je dova kojim za kojeg poslanis sallallahu alejhi ve sellem rekao da se uzdiže ka Allahu a kader se spušta od Ozdgo pa ga presretni i ne dozvoljava da se spusti na roba i tako ostaju u sukobu do Kiamerskog dana. Međutim, i ovo je Allah Đelešanu odrijedio. Odri, odrijedio dje, u onoj glavnoj knjizi, Levhi Mahfuzu. A ovo što se dešava od promjene tog kadara, je onaj kader koji ti je propisan kada ti je došao melek u utrobi majke, udahnuo dušu, propisao ćeš biti sretan i nesretan. E taj kader se mijenja ali onaj kader u levim mahfudu se ne mijenjao, nikada. Ono što je tamo zapisano, dignuta su pera, osušilo sve što je zapisano ostaje. Ali kader ovaj drugi, ili noći lejletul kadr, za svaku godinu što se znači određuje, to se može mijenjati dovo Tako da se to jako znači, bitno stvar da se mogu razumijeti i shvatiti. Zatim kaže Al-Bajheki, Rahmetullah Ali, El Qadir, onaj koji posjeduje savršenu potpunu snagu a svojstvo snage je jedna od njegovih ličnih osobina njegovog veličanstvenog jata. Mi smo kazali da lasso malo ta la se opisuje savršene osobine da se te osobine dijele na osobine koje su koje su lične Allah te barek evetana osobine uvijek su znači aktivne poput njegove moći imamo osobine znači njegovih radi njegovih dijela koji su vezane za njegovu volju kada hoće to čini a kada ne to Allah te barek znači ne čini zatim Mujerir rahmetullah alayh kada je govorio za kuranski ajet sura bakar 20. ajet wala sha'a Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim I ovo je prijetnja svima nama, dragi bratice i sestro. Inna Allahu ala kulli shay'in qadir. Predniku je Allah jelešano iskazao munaficima. Ali je prijetnja znači u smislu da su uvijek svjesni ta Da je Allah jelešano qader šta učiniti. Da ti oduzme i vid i sluh. I vid i sluh kojim te je pod Pa pazi u šta ga trošiš. I je ovaj prijatelj, kao kaže Ibn Jarir, i Munaficima, gdje Allah Adjelašanu im ukazuje, opisuje se da je on svemoćan, da bi ih zastrašio, da se vrate, da pouku prime, da je svemoguć, ako nastave da se ponašaju tako da je u svakom trenutku, u svakom, znači, gdje liču, sekunde, u da ih im oduzmero najmilije. Najmilije je tvoj vid, tvoj sluha. Ko si bez vida i sluha? Ko si bez vida i sluha. Tako da Allah Đelešanu se ovdje isto tako opisuje, znači da je on El-Kadir i da može oduzeti sluh i vida, i da je svemoćan kako ilu želi pojašnjama. Zatim, Kesir Rametullah Ali kaže, moćan da odgovori kaznom svakome onome koji griješi i isto tako je moćan da oprosti svakome onome ko, ko griješi. Allah to njemu pripada pravo, hoće li oprostiti, hoće li kazniti. I zato je akid Ahl-i Sunnata čvrsto vjeruje da, odnosno sjedmenice Ahl-i Sunnata vjeruju da ljudi koji rade velike grijehe, ako preseli na njima, a nisu se pokajali, Allah subhanahu tera za života, jer je obaljez da se kaješ za velike grijehe, pa preseliš na tome, na primer samoubistvo, zinaluk, ubistvo i slično tome, da je on na sudnjem danu ispod Allahove tebare kevetala volje. Šak i tada postoji mogućnost bez njegovog uh, bez njegovog uh, pokajanja i tebe na dunjaku, da će mu te tebare kevetala oprostiti. Ali ostaje i dalje ona velika prijetnja džehennemom, koji je mala ženom prijetnje onome ko ubije vjernika namjerno. Ko ubije vjernika namjerno. Da ćemo biti džehennem vječno boravište. I ta prijetnja ostaje. Međutim, Allah Đelešana i svoje neizmjene milosti može nekome oprostiti. Ne znači opet će svima oprostiti, nekima će oprostiti. I to kome on subhano vatala hoće. I to se vježe ponovo za njegovu tebarek vatala, tebarek vatala volju. El kadir za njega je, znači za ovo ime Hulemi kaže, onaj koji posjeduje potpunu snagu, čiju moć nikada ne obuzima nemoć. Nikada, nijukom trenutku. Allah je znači, savršen u svojim osobinama i on je svemoćan, a nemoć je osobina koja je od osobina i koja je, odnosno koja dolikuje komi stvorenjima, jer su oni sami po sebi nemoćni. Sadi Rahmetullah je kazao Al-Qadir i on pogledat njegove definicije, koji poslidi apsolutnu snagu i moć, pa kaže svojom snagom stvorio je sve stvoreno, svojom snagom je odredio, oblikovao i propisao sve. Zatim kaže, snagom daje život i smrt. Snagom će proživjeti stvorenja na sunnjem danu. Zatim koja moć, koja moć e, treba da se prožive sva stvorenja. Allah subhanu wa ta'laj al-Qadir, u stanju je to učiniti i to će učiniti gospodar Tebareke, Tebareke Vatana. Zatim kaže gdje će dobročinitelja nagraditi, a grešnika kazniti na tom velikom danu. I on je taj kada nešto hoće samo kaže budi i ono bude. I svojom savršenom snagom, pogledajte nešto ukazujem, svojom savršenom snagom okreće srca svojih stvorenja svojim prstima, jer su sva srca stvorenja gdje? Javamo kalibel kolu. Između prstiju milostivog. Između prstiju milostivog. Okreće kako hoće, Subhana. Kad čovjek samo malo promisli i razmisli, a mi ne razmišljamo znači puno puta, pa nas prođu te fajde velike, da razmisliš o tome, onda to ukazuje na svemoć gospodara Tebareke, Tebareke. Sva srca stvorenja, su između prsti i umilostivom. Okreće i kako On te bareke metala hoće. Od njih uputi koga On hoće, a skrene sa pravoga puta koga On hoće. I zato poslanik sa Allaho je učio često dobu. Od ko koji okreće srca, okreni moje srce u pokornosti tebi, ili učvrsti moje srce u pokornosti ili na pokornosti tebe uzvišenom stvoritelju. I ovo je kazao Svon Tefsir. Zatim, Hulemi za ime Muqtadir kaže da ima značenje onaj koji ukazuje na svoju savršenu snagu i moć, svojim dijelima. Znači, sve što vidiš od Stvorenog Habibi, što Allah Subhanahu wa ta'ala stvorio, to je pokazate, odnosno, treba da ti bude pouka i pokazate na savršenu Allahu te Tebarek wa ta'ala snagu, snagu i moć koji on Subhanahu wa ta'ala posjedije. Pa kaže, poput svega onoga što se dešavalo u prošlosti. Što se dešavalo u prošlosti, Habibija? Koliko su mnogi snažniji od nas bili i živjeli, koji nisu htjeli da se pokori Allahu Subhanahu wa ta'ala, pa i On Subhanahu wa ta'ala svojom savršenim svojom savršenom snagom i moći uništio ih i sve. I niko od njih nije ostalo. Ni traga, znači nije ostalo iza njih. I to su kaze na prošlost. Na sve ono što nekada bilo, nestalo je. Jer je Allah te kao ta'ala tako ht tako je on Subhanevo Talahtio. I kaže, pored toga što on može stvoriti mnogo toga, a nije stvoreno, znači mnogo toga on još može stvoriti, ali mi ne primjećujemo, ukazuje na njegovu savršenu moć, savršenstvo te moći. Da on hoće, stvorio bi znači, još, još mnogo više od onoga što mi znači primjećujemo i vidimo. I kaže, shodno svemu tome, on jedino zaslužuje da bude nazvano ovim veličanstvenim imenom, Muhtadir. Niko znači pored njega ne zaslužuje da mu dopisan takvim takim savršenim imenima. Pogledajte znači kako Allah subhanahu wa taala se opisao tim lijepim imenima i kazali smo da su Allahova imena kulluha husna. Sva Allahova su imena lijepa. Podostigla su vrhunac je poti, vrhunac je poti. I to su imena koja Allah subhanahu wa taala izabrao i tim imenima se su on subhanahu wa taala opisao. Što su podove spoznali Velichanstveni Allah vitebarek ve taala imena. Prvi svega, draga braćo, znači spoznanja prva koja treba da bude kao plod, a to je da Allah subhanahu wa taala sam moćan, da je on moćan, da je on užišen u svojoj moći, da može učiniti šta god on subhanahu wa taala poželi i ono što on poželi, to on tebareke tebareke ve taala radi. Zatim svojom moći je počinio sva stvorenja. Niko ne izlazi, a Bibi iz okvira Lahojte Barikovetana moći. Svi su u pokornju. Svi se pokoravaju. Znači, imamo, znači, u oni kosmičkim odredbama, imamo u šarijaskim odredbama. U šarijaskim odredbama Allah je podario volju. Hoćeš, nećeš biti pokoran. Ali nakon toga ćeš biti ili nagrađan, ili kažen, zbog svoje pokornosti ili nepokornosti. A Bibi, niko te ne pita da li možeš 15 dana da ne spavaš. Znači, mora se pokoriti moram se pokoriti tome. To su Allahove bare kod te odredbe, njegovi zakoni koji sva stvorenja obuhvataju. Allah kada ti propiše bolest, ima li neko da je može, otklon to tebe. Ne postoji. Allah želeo Allah kada ti ne da neku propiše saobraćajni udes, je mogu neko uspriječiti to niko. To su Allahove odredbe koje niko ne može znači spriječiti, niti ostraniti, niti se sačuvati da se ne desi. Međutim, danas Mnogo kraljeva, mnogo vladara pomišlja da ima prividnu ovu vlast i moć, pa upravlja svojim podanicima kako on hoće, jel? Danas kralje pomišljaju da su oni na uzubila određeni broj njih, pomišlja da ima, znači, sposobnosti kakve samo doliku uzviše nam Allahu Subhane Avatana. Da može da manipuliše, da upravlja sistemom, da se svi ljudi plaše o njih. Pa čak, do tije mjere da pojedini muslimani, znači, pojedini muslimani, ne gledajući šta vjera traži od njih. Osjećaju strah od takvih ljudi. Znači, toliko su veliki u srcima pojedinaca, da se svi plaše. A šta je rezultat toga kad se plaši što dara Bibi? Da radiš ono što on hoće. Da slušaš ono što on hoće da, sluča, da, da čuje bodasmo ono što on kaže ti slušaš i radiš ono što on te, što on traži od tebe da radiš i to su pojedini vladari bili dostigli a Allah je šan kako daje vlast kome hoće oduzima vlast kome hoće i to se dešava i vidimo da znači, ćemo i sutoci so danas i kroz historiju međutim šta je poenta uspoznaj Allahu imena kadir kadir muktedir spoznaj habibi od svega toga da ne budeš od njih da se ne plašiš osoba Da se ne plašiš stvorenja, ma o kakima se radilo. Ma o kakima se radilo? Jer strah jedini koji je znači zaslužan da ga se plašiš ovom vrstom straha je uzvišeni Allah dželle veala koji tebe je stvorio i sva druga stvorenja. I zato vjernik ne smije se taj strah. Ne smije biti u tom stanju po drugih ljude se plaši, znači stvorenja, oni koji su na vlasti, koji prijete, znači bigair hak Boži se, misli bi ga ih hankalo. Nekad vladar pravedno sudi, a ti je pa se prsiš. Ko si ti, šta si ti? Neha, bibi, tada moraš da oboriš glavu i da slušaš šta će ti kazati i kakva je presuda u pitanju. Kradnjivcu i kradnjivci ruke osjecite. iz To je zakon, razumijete? Tada nemojš, što ti misliš, ko si, šta si? To su Allahove odredbe, Allahove zakon, si i prekrišio bludnika i bludicu izbijujte ili kamenujtako su bili u dati ili ožaljeni razumijete i propisi takvi i ne vam milosti prema njima ne smije te obuzeti znači to kada gđaš kada se neko kamenje kad se neko ubija zbog onoga što učini habibi ne smiješ u srcu osjetiti sažaljenje prema njima iako ti je bio možda najdraži najdraži od tvoji najbliži Ali to ako radi Allahov zakon mora biti za da imaš potpunosti predanosti i prepuštenost Allahove i Tebareke ve Ta'ala odredbama. To su iskreni pravi vjernici. Ne ovo hoće, ovo neće, mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. Ali ovdje kada kažemo, znači danas koji su prekršili Allahove odredbe, u većini su oni koji sputavaju stvorenja da žive onako kako Allah Tebareke ve Ta'ala, traži od njih da žive. Učinili su i robovima svojim, umjesto da budu robovi Allaha Tebareke Tebareke ve Ta'ala. I odnosno znači takvi strahuju i boje se njih ali je poukao o istoriji, i kroz istoriju ko čita i gleda, posebno Kur'an koji ukazuje, da i oni koji su bili prije takvi, prije takvi, da su okončali onako kako Allah htio. Jer ovi koji rade to i misle da mogu raditi što hoće od ne mogu dok hoće, osim do roka kojim je Allah Subhanu Vatala podario. I Allah ukazuje u suri Fatir, u 44. a. pa kaže أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِيبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٍ زَرُورِ نَجْرِي دَمَوْا بُتْيُو da vide kako su okončali kako su završeni oni prije njih. Ovo putovanje po svijetu kada Allah traži od robova isključivo se misli na one koji su slabog imana, nevijernici u Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo nije nama dokazalo, kaže kaže Fesiru fil'ar, putujte po zemlji pa kaže sijaha, turizam nam je tako super stvar, idemo putovati da gledamo Allahove blagodate. Allah Žiljšanu ovdje isključio u Fesiru i kažu, obraća se nevijernicima, Koji ne vjeruju Allaha, koji misli da su odje vječno, hajde malo taj svijetom, pogledaj ta mjesta kada su neki priješni narodi živjeli, boravili, šta je od tih mjesta ostalo? Uzmi povuku, uzmi povuku, kakva je strašna kazna na tih mjestima zadesila. Pa pokušaj da se vratiš i osvijestiš, znači da budeš pravi vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže Allah, Jelšan wa kanu, šedde min hum kuve. Ti prijaši narodi su daleko snažni, jači i moćni bili od njih. Od njih. Vidite, pogledajte, znači imali su daleko veću snagu i moć, ali je Allah Subh'ana wa ta'la sve njih uništio. Jer Allah Jerushanu kaže وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Allah ništa ne može spriječiti da izvrši ono što je on te bareke vetala odredio niti na nebesima niti na zemlji znači da god Allah subhanahu wa taala spusti naredbu i emir koji je propisao za nebesa i zemlju nema toga koji može da sprieči i ostrani Allahu te bareke vetala univerzalnu odredbu zatim kaže innahu kana aliman qadira a Allah je sveznajući i svemocni sveznajući i svemoćni ti prijašnji koji su bili tako žestoki, snažni i jaki, jači je dovi danas. Sve ih je Allah uništio. Sve ih je uništio. Niko od njih nije ostao. I to treba biti pouka za one koji danas žive, koji su oslanjaju na onoga koji je El Kadir. Pogodajte, samo što. Jer tu za može biti stanje vjernika i nevjernika isto, ne može biti. Nakoga koga se oni oslanjaju? U koga se pouzdaju? a u koga se ti pouzdaješ, na koga se oslanjaš. Danas su Allah je dao tako velik i očit primjer za svakog onoga koji je malo bio, znači imao neki vid, znači ne smemo imati nikakvog vida sumnje, ali u sve ovo, znači neki dio imana, vjerovanja. Allah Đulešanu, znači u par dana, u par dana mijenja kompletnu situaciju u islamskom svijetu, pogledajte, u par dana, a prije toga da si dumo i razmišljao da li doći, može doći do tih promjena, u određenim državama. A bih nikada ne pomislio, rekao ja, bih, ne moguće, ja, to će trebati vijekove. Istokon, da može Mehdi danas da se pojavi? Kažu, ne moguće. Moguće ako ga Allah pošalje, ako je odredio za danas. Jer je Allah sve moguće. povezujete, znači, sad Ibnu Kajimovu riječi, odnosno riječi za Allah ime Kadir. Znači, nema sumnjih, moraš to vjeriti da je Allah sve moguće. I mijenja situaciju kako on hoće. Daje vlast kome hoće, uzima vlas od koga k Uzviši je koga hoće, unizi je koga hoće, u njegovoj ruci je svaki hajer, u njegova je odredba konačna i niko se tome ne može suprostati. I na takvog gospodara se ti oslanjaš. A kad se oslaniš na takvog gospodara, habibi, ti si sretan, ti si sretan, ti si poseba, niko ti sličan nema. Ako si istinski pravi vijenik. Ali ako imaš nedomice, sumnje, nikad tu slas nešto osjetiti. Nikad tu slas nešto osjetiti. Tebe vjera nosi, ah i ezet, ponosu. Vjeri Allaha Tebare Kvetala, ti si poseban. Jer znaš da će biti posebni kod Allaha na posebnim mjestima. Posebni će biti kod Allaha na posebnim mjestima. Počašćeni od Allaha Tebare Kvetala. A svi drugi, mimo vjernika Habibi, ne mogu se nadati ničemu. Ni ti imaju kakve koriste. Ovaj prolazim svijet im je dat, jer Allah Đelšanu daje i vjerniku i nevjerniku od njega. I vjerniku i nevjerniku od njega ali uputu iman i hajr onoga svijeta Allah Đelšan ne daje osim onoga koga on tala voli. Tako svaki upućen insan dok je na pravom putu dok se drži Allahovi propisa neka zna da je voljeno da Allah tebara jer mu je podario nešto što je najveći dar. Nešto je najljepše, nešto je najvrednije. Bez toga ah nema života, nema sreće, nema zadovoljstva, nema ljepote. Kogoda ti priča, kogoda ti ukazuje Koga god da slušaš koji uživa u blagostanjima ljepote i dunjaluka, on nema smiraja, on nema istinske sreće i nikada neće biti sretan osim sa istinskom spoznojima Allaha subhanahu wa ta'ala. I danas imamo vjernika koji su nesretni. a to se vraća na te pojedinca habibije. Što je nesretan? Da li je ispunio i ostvario taj pravi iman u svom srcu? E to kada se ostvari pravi istinski man na Bibiji, nego da šta imaš, šta nemaš. Ne žudi za nečim što vidiš da daleko. Ali čvrsto vjeruješ da ti Allah Jezusan može dati u trenu, Da ti može Allah otvoriti. Zato što on fetah otvara riznice, ispušta riznice odakle se ne nadaš. Jer je on razak koji brinije se o tebi i svim drugim stvorenjima kako je dao drugima, dao i tebi, ali upamti, nemoj nikada zaborav da je on rezak, kako učenjaci kažu, da daje hranu koja je u materijala, vidimo, ječan, ili slične stvari, namirnice koje su nam potrebne, ali ona duševna hrana je isto tako od onoga koji je rezak, koji ti hrani srce, koji ti brine o tvojoj duši i to je daleko veća obskrba i je bolja i vrednija od one što vidiš da ima tamo je laktovku para, ima poruge zlata, ima ovo, ima ono, neće ništa imati, jer jedna cigla u kući dženeskoj, ili od koja je znači kuća sastavljena od cigli, jedna od tih cigli a bibi od zlata, a druga od srebra. Znali ste te cigle od zlata, kada bi je spustila na Dunjanu, koju bi vrijednost imala? Ne vrijednost. To će biti dženetlijama ali, dženetlijama. Jedan dženet od zlata, kaže poslanicam Selem. I sve što je u njemu od posluđa će biti zlato. Jedan dženet od srebra i sve što je u njemu bit će srebran. Dženet li jaman, nikome drugom. drugome. Za taj dan se trudiš, za taj dan živiš i podnosiš sve poteškoće, sve nedat će, sve belaje, sve uvrede radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I Allah subhanahu wa ta'ala podnosi uvrede. I jezijete, oni koji ga vrijeđaju svakodnevno, koji glave okreću od njegovog šarijata, njegove vjere, Mu pripisuju prepisuju djecu i mušku i žensku koji ga psuju, koji ga vrijeđaju, Allah subhanahu wa taala ponovo ih hrani, ponovim daje lijeka i svega toga. Pa stan da slovom Habibi da osaburaš za te velike nagrade koje ćeš dobiti od Allaha te bareke kutaala. Zatim malađana Shanu kaže kako smo kazali Kuluba Kadiru da joj on svemoćen da nam pošalje kazu od dozgo i kaznu od ozdo, i da vas podijeli u skupine, pa da osjetite nakon toga snagu jedni drugi. I je svemoćan. Ovaj aj, draga, brać, učinjaci kažu, čovjek treba da ga uči, da ga ponavlja, da ponavlja, da uči, da ponavlja, da uči, sa razmišljanjem, sa razmišljanjem. Jer onaj koji razmisli i promisli o kuranskom ajtu Habibi nema sumnje da će skontati da stoji ispred svemoćne uzvišenog, močnog, Allaha te bareke wa ta'ala, koju u svakom trenutku te može kazati. U svakom trenutku. A posebno kada radiš nepokornosti Allah, ali treba biti straha, bibi, šta ako te usmrti, a ti u nepokornosti Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kuda? Šta očekivati kod Allaha Subhanahu wa ta'ala? I zato čovjek, kada spozna veličinu Allaha Subhanahu wa ta'ala, njegovu savršenu moć, strahuje, odnosno automatski se upućuje u onim smjerojima koji vode ka pokornosti Allahu Subhanahu Ata'ala. Upošljava se dijelima sa kojima je on Subhanahu Ata'ala zadovoljan. Očekuje zadovoljstva Allaha Subhanahu Ata'ala i sretan je što obožava tog svemoćnog Allaha Subhanahu Ata'ala koji ga je stvorio i kojemu je podario i kojemu je sve počinio na Dunjaluku. I ne samo Dunjaluku, je prolazna kuća i opis poslanika da je to zatvor za vijetnika, nego očekuje ga viječna kuća u će imati blagostanje i užitke za koje oči nisu vidjele, uši nisu čule i mašta nikada nije mogla do kuće. Šta god da zamisliš, šta god da pomisliš Habibi u dženetu je ljepše i bolji i draži za srca nego što si ti pomislio. Zato danas ćemo vidjeti ško će i nedače po pitanju fitne fitne žena, fitne para, fitne auta, fitne ovoga, fitne onoga Habibi sjeti se dženeta Da sve što vidiš od ljepote je da je uđenetu ljepše, da je uđenetu dženetu ljepše, da je u, ljepše, da je u pravo, vječno naslađivanje i naslada, ali neće se dati svakome. Farikon fil dženne. Grupa će biti za dženeta odabrana, a grupa će biti za vječanje vatre. Pa se čovjek plaši da li je odsretniji ili nesretniji. Ali na dunjalu koji imaju znakovi da li se odsretniji ili nesretniji. Ako budeš od onih koji vole Allaha i poslanika i slijedi ono sa je došao poslanika alaih slatu vaselam, nadamo se za teba i se nadaš da si osretni. Koji će sretno i lijepo okončati i koji će uživati, ali ako si habibi daleko dupute, daleko staze poslanika alaih slatu vaselam, kako se možeš zavaravati i kako da se mi zavaravamo da kažemo dobar dobare mašava, preselio idemo kada tiđe nazo, kada ga pitaš ili malo se raspitaš u poroci, da li je ikad došao u džami da bavi seždu Allahu subhanahu wa ta'ala, kaže, nikada, a ti odeš nam Allahu makfir lehu. Božo, prosti mu, smiluj mu se, griješi, kakav je on bio grešnik i silnik, da nije mogao spustiti čelo veličanstvenom uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, koji ga je stvorio i skladan mu oblik dao, kojom je podario sve što hoće, sve, sve što traže i traže, kod Allaha Allah daje svim stvorenjima. I onda si nezahvalan i nepokoran Allaha o tebare kebetala rob i očekuješ da te nagradi sa nečim najvećim dženetom, dženetskim nasladama, dženetskim užijicima, ljepoticama dženetskim habibi. Njen osmijeh u dženetu je kao sunce kada izlazi sa istoka i izlazi na zapad. Kako obasja, dunjalu kakih, kako će obasjati znači svoje muževe svoje voljene kada ih ugledaju i kada bude susred sima. Razumijete? I znam se takvu ljepocu da ne alažan, silniku koji neće na sređu da mu padne. i koji gori kompletan svoj život ima vremena, ima vremena kada ostarim, kada ostarim, a smrti danas i sutra sa svi strana vreba. Jer pogledajte ovaj kuranski ajed. On je u stanju da vas usmrti i od ozgova i od ozdova. da vas pusti i od ozgovi, i od ozdol. Danas, koliko dana puta se dešavaju, znači propadanja u prop Zemlju trije Vidimo, znači, šta Allah Subhanahu Wa Ta'ala čini. Sad te ima, sad te nema. Sad te ima, sad te nema. Na čemu si bio, Habibi? Kosi si i Pogledaj u kosmos, u asijonu, u svojom što je Allah Subhanahu stvorio, pa pogledaj i vrat i zamislij ili zapitaj, kosi ti? Jesi odpokorni ili nepokorni Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kada ovo sve što se dešava, Sve što vidi Mahi njegovim emrom, u njegovo je pokornost osim ljudi, osim ljudi i džina, osim ljudi i džina. Oni su odbili pokornost Allahu Đerašanova. I životinje Allaha Đerašanova ličaju, i slave, i cijenega i saznali su, i spoznali su ga. A ljudi koji su ti obdareni, najvećim blagodatima poput razuma, su svijepi i ne vide i ne žele i glavu, glavu okreću od onoga koji mi je to sedao da budu zahvalni. Zatim, od ove veličanstvene spoznanje navedenih imena jeste, draga braću, da Allah subhanahu wa ta'ala uništava Zulumčan. Da je moćan da ih uništi, uništava svakog oholnika, svakog ginađiju, svakog onoga koji glavu okrene. I to nam je kroz istoriju dokazano mnogo puta, također nam je danas isto tako dokazano, Da Allah subhanahu wa ta'ala u svakom trenutku U stanju da uništi takve Koji su glave okrenuli Koji nade Allah subhanahu wa ta'ala Ali isto tako Allah žada njegove lijepi imena Jer Harim da nekima od njima podari dug život, da im podari znači da oni se izživljavaju, da još više griješe, kako smo pojasili da bi bila žešća i veća kazna na onome svijetu zbog ti njihovih postupaka. Da ne bi slučajno se vijenih zapitao kako Allah Đilšanu dozvoljava ovim nasljednicima da žive, kako ubijaju muslimane, kako protjeruju muslimane, kako znači nema pravdje kod njih. Allah Želešanu nije to teh tako uradio, Allah Želešanu je el-hakim, mudri, koji je svoje mudrosti sve odredio i to sve njegovim embrom ide a on je svemoćan i moćan da uništi u svakom trenutku koga hoće a koga opet neće on ga ostavlja do dana određenja Allah dželešanu znači prije nego što uništi ne uništava, a da nije poslao znači nekoga ko će ukazati na pravi put prije nego što uspostavi argumente prije nego što ukaže na obožavanje laga te bareke te bareke vetala kako došo sura al u 15. ajetu وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ I nikada nikada, nijedan narod nismo uništili, a da prije toga im nismo poslanika postali. Zato Habibi, velika je prijetnja za svaki narod, svako mjesto gde se pojave iskreni Allahovi robovi iskreni Allahu i robovi, pozivaju ka Allahu subhanahu wa ta'ala, dobročinstvu i ubožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala, a nakon toga taj narod glavu okreni, ostane slijep i gluk, pored jasnijih dokaza, za takve se bojati da Allah dželjevala ne spusti kaznu. I mi nismo pošteđeni toga, niko nam ne garantije za to. Možda jesu, možda nismo, Allah dželješanu zna, ali pogledajte u svijetu što se dešava. Među njima je bilo dobrih ljudi, ali Allah dželješanu oništi i dobre i, loše. I, dobre i loše stim da će dobri na sudnjem danu proživim biti po svojim nijetima, šta ga je zadesilo, zbog čega je bio među njima, bio čovjek, možda trgovac, došao po rogu, bio danija, bio šeh, radio da preživi kao vjernik, a uništen sa onim lošim. Loši idu u vatru, on će biti sačuvan i vraćen ka lahu Tebare Keveteala, ali nije mogao izbjeće lahu odredbu, koja se je spustila u tom trenutku na to mjesto koje je izazvala lahu Tebare Keveteala sržbu. I zato vijenih gleda guda ide kuse kreće na kakvim mjestima boravi da ne bi Allah dželle veala spustio svoju kaznu na tako mjesto na kom se on znači vjerdža, njegov postani vjernici i njegova vjera znači koja je došla od Allaha te barek Zatim kaže Allah u suri Kameru 40. i 91. ayetu: "Wala kadza ala fir'auna nuzur". Pogodajte, kaže zaista Je porodci faraona su došli jasni dokazi. Došli su im, iskazali su. Kako su im došli jasni dokaze? Mufezili kažu Musa alaihi svalatu wassalam i Harun. I čak ne došli kao poslanici koji su im ukazali na Allaha, došli sa radosnim vijestima i sa prijetnjama, nego su s druge strane došli i pojasili s muđizama, s muđizama sa čudima od Allaha dijelešanu i to mnogo čuda Musa doš nije došo s jednim čudom nego sa mnogo čuda i ništa to nije urodilo plodom kod faraona njegove porodice nego su ostali znači i njegovim sedbenicima ostali su na kufi i nevjeru Falađušan kaže kazebu bi ayatina kulliha fa akhaznahum akhz azizim mubtadir i sve naše ajete sa kojima su im došli Musa i Harun su odbili, negirali i poricali sve ajete sa kojeva su došli. Pa hi je Allah uništio u tljeliđu, znači jedno kako to može samo snažni i moćni. Pogledajte opisa. Kako može Aziz i Moktedir. Kako to može samo snažni i moćni da uništio. Niko ne može uništiti kako Allah I znate kako su završili. I znate znači kako su završili. I ovo je prijetnja svakome onome ko se oscilji u Zoholi glavu okrene da kada mu dođe opominjač da Allaha Đelešanu, opominjač ne treba doći poslanik, ne poslanika nakon poslanika Muhammeda. Ali imaju ljudi muslimani, vjernici Allaha, svaki od njih je daj, a svaki od njih je noslac ove velike znači, vjere Allaha subhanahu wa ta'ala, kada dođu i ukažu na pravi put, na put znači, blagostanja, sreće i uspjeha, pa se glava okrene, za njega se bojati da ne bude uništen popuz, znači oholnika koji su glavu okretali prije prije njih. S tim da su ovi još već granicu. Oni su primjer za one koji prelaze sve vrste granica, farao ne samo da i griješio, on je draga braćo, znači više od toga, on je tvrdio da je Bog ne uzubila. Znači, poput, poput ta Guta, koji negira Allah, Allah negira Allah subhanahu wa ta'la, šarijat sve to, i okrije glavo svega toga i ljude prisili na to. Takav je, znači, u propisu poput faraona. Poput faraona, znači da Allah, Allah ga može uništi u svakom djelići sekunde. Jer su oni isti. Isti su, znači, u okreću potpunosti, ne gira Laha Subhanovo tala, ne gira poslanika, ne gira vjeru, ne želi, ljudi ga pominju, ljudi mu kazuju on ništa. Kao da neće kao da neće je. Zato se svet tako je bojati, bojati znači Laha Tebarekevo tala kazne. Ali iskreni vjernici, naredni znači plod, iskreni vjernici, draga braćo, oni ne strahuju niti strah doživljavaju stvorenja. Strah koji doživljavaju je strah i slučaj od Allaha Subhane Avatala. Ne je se propasti na Dunjaluku. Bilo kakva propast se desi Ahi, rekli smo, proživjen ćeš biti po svom nijetu. Ali je bitno Ahi, šta je u tvojom srcu, šta je u tvojim dijelima, šta su tvoje misli? Šta ti želiš Ahi? To je jako bitno. Za prave isklene vjernike nema, pa čak i kada se nekada pokolebaju. Allah Đelešanu je obećao da će iskrene vjernike pomoći. Jer su iskreni vjernici Allahova vojska. Iskreni vjernici su od Allahove subhanova tala vojske. Ali iskreni vjernici, ne svaki vjernic, nego iskreni pravi mu'mini su od Allahove te barekeve tala vojske. Allah Želevala u Kur'anu obećava da će svoju vojsku pomoći. Da će svoju vojsku pomoći. Allah Želežavan kaže u suri Safat Sa 171. do 183. ajta وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا لِمُرْسَلِينَ Allah Žešanu kaže i već je prethodila riječ naša onima koji su bili znači prijod robova naši koji su bili poslani. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُرُونَ da će oni od Allaha subhanahu wa ta'ala biti pomognuti. Bit će spašeni. Pomoć je od Allaha Žešanuhu za garantovan za takve. Ko su oni kaže Allah Žešanu I da će naši vojnici, naša vojska biti ta koja pobjeđuje. Allahova vojska, Allahovi vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala su dio te vojske. I Allah Žešana obećava da će takve pomoći i zagarantova im uspjeh. I zato iskreni vjerni koji zaista pravi mu'min, ne boji se nikoga ne strahuje od bilo koga već trve samo da Allah subhanahu wa taala živi za Allaha radi za Allaha i takad će biti podpomognut od strane od strane Allaha makar drugi maj gledalo da nije bio pomognut ili podpomognut od Allaha subhanahu wa taala Musaovi drugovi kada je faraon zaganjao sa svojom vojskom i zulumčarima su kazali reči u kojima se osjetila I u kojima se osjetio veliki strah da je ušao njihova srca. Ali nakon toga izgovara Musa par riječi gdje im samo pouzdanje, de ulijeva sigurnost da će zaista Allahova pomoć biti tu, da će Allah želeva Allah Allah subhanahu wa ta'la opisuje, znači to su značani trenucije o kojima mi treba da razmišljamo. Mi smo svakodnevno znači manje više u nekom strahu, jel? Šta će biti? Ne znaš. Pogledajte zadnji raz što se dešava na ovim prostorima. Ali ako budemo nakvi kakve Allah Žešan traži da budemo, nema straha za vjernika Habibi. I nema potreba da se bježi odavniti, nema potreba da se ide odavniti. Kome ostavljaš ovu zemlju za koju su ljudi, naši djedovi, predidovi krvarli? Da im daš tek tako ovdje, trebaš biti na prostorima, osjeti novim ovim prostorima, davu rad na prostorima i vjerovati u, u te bareke tebareke, u etala obećanje koje je dao i koje je dato vjernicima. Oni kad su to osjetili, Musa, Ali S.A znači govori Allah džšano opisuje suri Ara u 61. I 62. ayetu. Falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun. Kada su ugledali skupine. Načini su ugledali. Drugovi Musa su kazali u tom trenutku, gotovo bićemo sustignuti, stići će nas. gotovi smo. Nema šanse, znači ne možemo pobijediti. Musa alejhi veselam, Allahov poslanik, yekin pun puno srca je kine wallaha te bareke ve talla njegovu pomoć kaže qala kalla nikada ni u kom slučaju neće se to desiti i onda opisuje stanje koje treba biti našim srcima inna ma je rabbi sayehdin zaista je uzmene moj gospodar koji će me uputi ovo ma je rabbi kada je dođe u kur'anu da je allah dželle prisutan sa stvorenjima Allah Žešan je pisutan sa svim stvarenjima, sa svim stvarenjima, svojim znanjem, svojom moći, ali je posebno prisutan uz vjernike. I kaže učenjaci to, Me'ije, Allaho prisustvo sa vjernicima je spuštanje svirenosti, davanje pobjede, davanje uspjeha, da će ih zaštititi, da će i čuvati, da će im dati, znači da ustraju. To znači, jekini iman koji je vjernik imao u svom srcu. Da je Allah uz tebe. Da je na tvojoj strani, ako se ti na njegovoj strani, ako si ti njegovoj stranci, ako ti nisi u njegovoj stranci, kako će ona biti u tebe? Musa je bio, znači, u potpunosti na Allah strani, u Allah u stranci bio vjerovjesnik, imao je taj potpuni jekin. Kad je on to izgovorio, Habibi, nema više sumnje, i zato danas smo mi jako potrebni ljudi koji kada vaze da mi osjetimo, kada nas savjetuju da mi osjetimo, Ibnu Kajim kada opisuje Ibnu Tajmiju kaže nama kada uvijek ostati u neke poteškoće, ne daće probleme, kada nam se Dunjavu toliko stisne, nemamo gdje da odemo, kada odemo ko šeha, samo ga pogledamo, on dvije, tri progovori kada mi, gotovo. Sve od nas da te gobe, ne daće probleme. Razumijete, ovo je bio Musa, ali islatva se vam. Znači kada Musa kaže te riječ, izgovori, sjekino, Gotovo, odmah posto ga. Brat se malo uzdemo uvjeri. Ide lijevo desno, kupati ga malo za pri Primakni ga. kažu pa, čvrstih riječi s Ekinom. Ne i ti, ne zna što pričaš. Kako taš? Niti riječi siguran. Biši to Inshallah, hajde. Biši to Inshallah, hajde. A to riječi Ekinom. Inshallah će to biti Habibi, bez ikakvih. Allah je tvoj gospodar, Allah će te pomoći. Kako taš? Poslije ti riječi, ja Ako ništa, brat će imati slobodno srce neće više imati ti nekih napada, te skobe, nego će ići tražiti malo duševne hrane, malo Kur'ana, malo zikra, malo namaza, malo onog, malo onoga što ga upotpunjava, usavršava da nema tih problema i tih nedača. Ali se traže od nas da budemo dobri dobri doktor. Nekoliko stvari koje ćemo ukazati ovako brzo, samo što ukazuje na Allaho Tebarek je tala savršenstvo njegovoj savršenoj moći, prije svega da Allah subhanahu wa ta'ala je svoje savršene moći upućuje koga hoće u zablud ostavlja koga hoće to ukazuje govom moć na veličinu Allah subhanahu wa ta'ala pogledajte koliko ljudi je upućeni koliko je u zabludi i niko ne može po svom hiru biti vjernik ili kontakt u smislu znači da odbije ili prihvati vjeru nego Allah ovite bareke va ta'ala odobrenjem Allah što kaže Fa inna Allah je taj koji zablud ostavlja koga on hoće I upućuje, napravi put koga on te bareke u etala hoće. Zatim o savršenstvo njegove moći da Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio nebesa i zemlju u šest dana i sve ono što se nalazi u njima, u šest dana subhanahu šest dana, to mu se li kažemo, znači šest dana, obični dana, neki govore šest remenskih perioda, poja, pojašnjavaju, znači je to svaki period, znači svaki dan, hiljadu godina trajao, ali većina, znači ono što bilo najbliže je šest dana, šest dana, znači obični, obični dana. Allah što vam kaže u suri Ka'afu 38 a'jtu varakad halaknesma vati var arda vema bejnehu mafisittati aijam, zaista svoj nebesa i zemlju stvoril šest dana, u šest dana, Uh, I ono što je izveđu njih, vojma je sve nam i nije nas nikakav umor u tim trenutcima obuhvatio. A zavisite, nikakav umor nebesa, zemljom to čovjeka promičan, idemo brzo, prilazimo preko vije ajeta. A kada razmišlja Bibliju u nebesima, zavisno pa nije, evo, uzim Bilašnicu, Igman, koje je u stajanju nešto slično to stvorite. A za znači koliko panina ima, koliko rijeka ima, zemaljska kugla, nebesa, zemlja, vasiona, sve što se kriječe u kosmosu. Allah Subhanu wa Tala u šest sremenski, u šest dana, u šest dana, znači stvorio i nije ga nikakav umor savladao, niti obuhvatio. Što je Allah Subhanu wa Tala čist, znači od tih osobina majkavosti. Zatim Allah Želešanu od savršenstva njegove moći da uzima život kome hoće i daje život kome hoće. I to ukazuje na savršenstvo Allah Subhanu wa Tala, u njegovej savršene moći. Hvala zi johi ve yumid fa iza kada emraum fa innema je kulu lehu kum On usmrćuje, on oživljuje, a kada nešto odredi, samo zato kaže, budi i ono biva. To je savršenstvo Allaha Subhanahu wa ta'ala. Savršenstvo njegove snage, sve mogućeg, na kojeg se tiha bibi ostanjaš. On je taj koji ti daje život, koji ti uspije. Niko drugi. Nema za to straha, ne boji se nikoga. Ako ti je određeno život ti ode, duša ode. Rača se Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, ako ti nije, ideš i daljah i živiš na onako određenog. Kada preseliš, niko ti nije uzeo dušu, u smislu da on taj koji poslije da duše, nego Allah šalje meleka koji ti uzima dušu. Ali neko samo sebe da bude taj koji će, može i komarac, može ujeti komarca bude sebe da preseliš na Allahu Tabaraka Wa Ta'ala Zatim, od savršenstva ukazuje na Allahu Tabaraka Wa Ta'ala da daje vlast kome hoće i da je oduzima od koga hoće. Allah Željšanu kaže Koli l'Allahu me mali ker muljke meni tešan koji posjediješ vlast daješ vlast kome ti hoćeš i uzimaš i od koga hoćeš daješ vlast kome hoćeš i oduzimaš i od koga hoćeš Danas smo svjedoci Habibi da Allah dao mnogima vlast ali isto tako da je uzima u sekunde u sekunde neki se joško koprcaju ne žele jer Allah Željšanu definitivno još nije spustio svoju odredbu Oduzimanja znači u potpunosti poput Sirije što radi sa našim muslimanima tamo, ali Inševa i takmi da će doći uskoro uskoro, uskoro kraj. Zatim Alađošanu ono što ukazuje na njegovu veličinu i moć jeste da oprašta kome hoće, a kome neće ne oprašta. To je savršenstvo njegove moći da je on taj koji jedini može oprostiti, jedini znači koji može kazniti koga on te bareke vetala hoće. Zatim da on otklanja nedaću i da spušta, ne daću. I da je on jedini koji kada spusti, ne daću te može otkloniti niko drugi. I da je on taj koji ti daje dobro, niko drugi ti ne može dati dobro ako ti ga Allah te bareke ve ta'la uskrati. I mnogi znači, drugi tekstovi koji kazuju na Laha Subhanahu wa ta'la njegovu moć poput, znači, Zaista, oni nisu Allaha spoznali istinskom spoznajom, znako kako to njemu dolikuje, pa kaže, znači ovi ajte citiraju nekoliko mjesta u Kur'anu, Ibn Abbas, uh, radi Ombahnu, kaže da se ovdje prvenstvo misli na nevjernike koji nisu Allaha subhanahu wa ta'ala spoznali, kaže dok su vjernici ti koji su Allaha spoznali istinskom spoznajom. I zato ga veličaju onako kako mu to dolikuje, odnosno cijene i poštuju Allaha subhanu wa onako kako ga treba cijeniti Saznali su i da je on znači, taj koji je Kadir, ali haka, istinsko spoznajom da je on Kadir svemoćni. I zato takvog gospodara obožavaju, takvom gospodaru robuju i nisu poput onih koji ga nisu spoznali. Razumijete, nekad se može puko, izgovarati, tvrti, svašta nešto, ali ako ta spoza nije ušla u srce Habibi, nekako kako aložiš, ono traži od tebe, od tebe je njema hajra i od te spoza i njema hajra. Istinska i najbolja spozna je ona spozna koja rezultira, koja da te podoje u tvojom životu, tvojim postupcima, u tvojim dijelima Habibi, u tvojoj porodci, okolinji, kuda se nažeš, svi vidi u Habibi da si ti vijenik. Svi da si vijenik, da si ti da nisi poput džahila i nezanica. I na kraju ćemo navesti, skraćujemo, znači na kraju ćemo navesti da je poslanik sallahu alijih ili seleme utjecao sallahu subhanahu wa ta'ala u trenutcima kada je osjećao, kada je osjećao bol u tijelu, podučio je umet da kada osjeće bol u tijelu da stavi ruku na površinu toga mjesta, tri puta kažu u bismillah, a nakon toga da provučuje dovdje kaže poslanik sallahu alijih ili seleme a'uzu bi'izzatillahi wa kudretihi. أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَكُدْ رَتِهِ مِنْ شَرِّمَا اَجِدُوا وَحَذِرُ Utječem se Allahu Subhanahu Wa Ta'ala njegovoj savršenoj moći od onoga što osjećam na ovo bolnom mjestu i od svega onoga od čega strahujem. Kaže ovdje Osman koji je znači došao poslaniku i požalio se na probleme koje je osjećao u svojome tijelu i bolove. Poslanik je tome podučio da stavi ruku, tri puta kaže bismila zatim sadam puta ovu domu, kaže nakon toga je to otišlo od m Nakon toga je točio od mene. U ovoj rivajet muslima, u rivajetu Budavuda, Tirmizije i drugih, Ibn Mađe, kažu da je potičavao i svoju porođu sve druge, kada bi osjetili bilo sliče takve probleme. I na kraju, znači, ja šali isposlanika da je učio domo na ruku i na sežnju koju je uvjeličao gospodara Tebarek Vatana. Subhane zil džbaruti, val marakuti, val kibrija i val azame, neka je uzvišen i slavljen Allah Subhane Vatana, gospodar svake moći svake vlasti, porodsa i veličine i na ruku i na se džesubane kalamika